переконаний, що це був правильний вибір. Я й досі її любив, а вона, дружина септа, наче дозволяла себе любити. Колись було все по-іншому. Чи, можливо, це я собі умовляв? Мої почуття до неї не притупилися ні на мить. Я хотів відновити все те прекрасне, що було між нами колись, майже 20 років тому, і не міг Наче наштовхувався на незрозумілу і невидиму мені стіну холодного непорозуміння? Візерунок пробував я змінити тему. Зачекай зі своїм візерунком. Скажи, що не так з дружиною. Ти говорив з нею? Ти сказав, що тебе турбує. Ти пробував їй пояснити. Вона ж не видиться, вона може не знати, не здогадуватись, що тебе турбує. Вона не мусить вміти вгадувати твої думки, бажання. Допоможи їй. Я бачив, як турбота за мене, за мою сім'ю, заполонила мою сестру. Я бачив, як щиро вона хоче мені допомогти, незважаючи на свою неприязнь до моєї дружини. Коли йшлося про моє щастя, вона готова була пожертвувати своїми емоціями і переживаннями. І я знав, що говорить не просто так, що в свій час сама цього не зрозуміла, не зуміла. Тепер зі всіх сил старається, аби я не допустив її помилок. Та зрештою не тільки її. Що я міг відповісти, що ця відчуженість, відстороненість вже триває кілька останніх років, що я безконечно пробую достукатися до своєї дружини, пропоную разом вирішити всі її проблеми, невидимі, правда, для мене. Я не можу зрозуміти, що їй бракує, а вона вперто дивиться на мене своїми блакитними, повними Скорботи очима, в погляді яких виразно звучить. «Ех, ти нічого не бачиш! А ще, що любиш, кажеш! Що з тебе за чоловік тоді?» Питаю, що не так, що їй потрібно, а вона або мовчить, або обернеться і йде. «Я з до обійму, в шию поцілувати хочу» що звабливо виглядає з-під піднятого вгору волосся, а вона пручається, вирватись хоче. «Пусти, що ти як маленький? Дитина може вийти. Та я ж нічого, я просто поцілувати хотів», виправдовувався перед власною дружиною, а в самого Мало сльози на очі не навертаються від безсилля й холоду. Хіба можу про це сестрі розповісти? Що вона тоді про мене подумає? Що я тюхтій якийсь? Може ти подарунків їй не робиш? Наполягає сестра. Несподіваних, коштовних. Ти ж знаєш, що це не так. Знаєш, що дарував. І знаєш, що вибирав найкраще, таке, щоб ні в кого, таке, аби її потішити. Знаю, знаю, це все згодом опинялось в когось з родини або десь на горищі. Так, поки не знала ціни, та ще начебто тішилась, але коли чула, які гроші за це заплатив, та одразу річ мені повертала зі словами «Ні, не буду я цього носити». Недобре такі гроші на вбрання та всілякі дріб'язки витрачати. Я їй пояснюю, що гроші в нас є, що є добре, заробляю я, що та вона й слухати не хотів. Вперто їхала на найдешевший ринок і там купувала таке, що й самому соромно дивитись, не те, що на люди вийти. «Навіщо, навіщо ти це купуєш? Воно ж розлізеться за тиждень. Навіть не такі забезпечені люди такого дрантя не купують».